بسم الله الرحمن الرحيم يا اي الذين امنوا نجتني بو كثيرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم <بعضا> ایو حب احدکم ایعا کل لحم اخیه میتا فکرهتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم دبیا اللہ جلل جلالہ مومنان تا خطاب ان الله تلا فرمای ای او الذین امنو اے مؤمنانو اجتنی بو کثیر من الظن ظن بچکه کثیرن اغادر دیرونا من الظن دګونه هنونه د ګمانونه د بدګمانونه بعض الظن ذکا بازي ګونو ګمانونه چې دی اسموندا بازی ګمانونه جدي دا ګنا ده نو حکم الله جل جلاله بازی احکامات ذکر کله سخریات تنابز چې په ریسره نو مسلمان حقوق کدل کېدل نه اغه نه مؤمن مننه اوذل تکم الله جل جلاله احکامات ذکر گئی نو د ما قبل سره د دې مناسبت اغه واضح او دینا زان بچکی نو حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام پرمائی اییاکم والظن زان دا بدگمانان بچکی فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ زکا بدگمانی چی دا دا دیر در غجن خبر انا او دا دا دا سولای دا ما سوطن نا وقت کی دا کور روو توز دا غییس ندی داریک زین کی راو علی جمع سلحو بل سلح. انت وای کې د شریر کرسوک بيماري خبره انده نا یا بل سمسله بلس صحیح عویل زین دراواله خبره انده لګنه دارک دا غومان د انسان په زین کې خبر وی خبره انده لګنه کل نه کله په خلوص راحتوم کی نوی اړه بل ګونش بل رسو کوم ځدل زین کې بچا برګې سچورلی هجه ستا ګوري او شا برګې وسه غلط غومان کوي د ولقان رواني دی د او خزا یو سړی روان دی نه زه په دا باره کې چورلې جده سم اصل د اوسدی خبره خپل کار کوي خپل سمه کا خبر ده ته ولې ځان لا اسبه سه ګناکه نو فإِنَّ ظَنَّ أكذبُ الحديث ګومان چې د نبی اسلام سلام پرمیدا ډیره دروغ جن خبره ده ولا تجسسوا او تجسس مګاوي نتجا سو سو تولکی هو البحث في خفیتن عما یوک تا موحن تانیوشی پا تولشی او رو راتو ورپسی لگی دل دا سو چلو زمانگ دیکی لیکی مخی سیو غطا واقع شو خبر نوما دو میاش که دو میاش دباد ماده پتاو لگی خبر دانتا لگا یو دای جسلی ورپسی لگی دل ایسی با خبر دانتا لگا تلاش کې ور بزی یو سڑای ده لکه زان پخې خیه تورش پیده پاس او جریز لکه سپ خویه نو خودای ده یا کل راوله نو خوچ یه وری بن کده ده ولت پخیه نو استان پرد او یو سڑی و ترخ که سشینی سیلیت والی سادر لکه که سوڑی کورتا لکه نو سل تجسوس که خودای منه کده خبر دینا ده لکه نو نو دیتا اغا تجسوس ویلی خبر ده اندل یو مرسی مو تبلیغ کې ناغاوې چې دا یو مقتریب معمور مې ډېر بهترينی طریقه سره ذکر کیناته صادر لري که سه و خوله خبر ده اندل کنه وسه پټه باندې سه خوله اورنده هغه ګومان دې پکو نه صدر تیملګه د تجسس دی ستاسو په ګومان نه کوکه چېرې بهترينی طریقه سره ذکر کینې ادې لګي ر خپل تسبيحات کې چې صادر دې لري که تجسس یې کولا سه پټه باندې وروړ خبر ده اندل ا Jesus مناله سړی پهت سره هغه ستري ګوتې کې جوړی خبر دا انده یو سړی په تیز باندې تیریږي زشه اثر لري ته ته ودره سم مقصد دا دی یده سره ستي او ایجيب کې په ټا دی او کوټ کې یا مطلب اوس تیار د ما سوتن نه خپل نه ویله په منډه باندې وړي اته ودره د شیمن علي شريعت کې مو صرف شريعت هم مو مستوى یي بس مو زو او تخت د جمعه ته وځه کریت سربدانه کوم سيزونه چيتا نه پټول شي نه تباغي پسي تالاش نه کي شريعت د دې نمونه کړل دا ابره دا لګا جاسوسي تجسس نو تجسس چپ کي او یو تحسس راغلي ول د تحسس ابره دا لګا تحسس مخامخي تحسس ومنه له بهګر او تجسس ومنه له بهګر د دې ډولونه هغه منه او دوی که ما نماز که و جمله پاته شو اغا جمله داره دا چه اللہو پر مل این باعد غن اسمون بازی گمانون دا آ آ یعنی گناه دا بازی گمانون سه نو پتاو لگی دا بازی گمانون دا سیم دی چی اغا سیی دی زکر اللہوی بازی سه او گناه دا نبی آلماو لیکلی گمان سر یو کار کل بعضی اغه واجب دو شریعت کې داسې ډېر احکامات نشته چې اغه بیا علما د قران او د حدیث نه کیاس سره او بس ګمان سره اجتهاد سره ځوان نه غالب سره داغه مسله راوځي د قران او د حدیث همکې او توې امامانو سلوور امامان دا ځوان بیا واجب ده. اندازه بلګي بهترین طرقی سره به حکم راابې نو که خطا شو یو سواب دی او درګته عمام امام چې د دو سووادي دا کرنې بیا چور چېروپې کم روانم دي دکه په خطا روان دي یو سواب دی ځکه کوشی شي خوکلی د مسله راښلو که په درست رو بانندې روان دي نو حدیث کې را بیا بل سواب دی او بلخص نوان على الله دا وله واجب دی الله به غمان کې که مار مکې نو خو غمان کوه چې الله ځ د خیر معمالکې که ملیگی نو ام خوگو مان کواه انشاءالله اللہ با دخیر ماملو که ریرلو رحیم کریم باتشا ده خبر ده انداله کنن خوگو مان تعلیم ورکو چه اللہ لی تو تدام وائی چه نا پتا با خیر کار خودی کده نده نا نواتو آید اللہ بانی خوگو مان کواه سیده اللہ با سر دخیر ماملو هر انسان ده خطاتی که ده شی و داسه کسمه گمان اگه لازم دی. آو او یو دې مباح خبر ده انداله ان جائز د کول شي ګنجائش شته معاملات کې سپېږمان نه چې د أشې د سره نه ده یره دا تی نه دی غسل پک را پټ کړی ده خبر ده انداله ځان ته بچکا د ګمان باندې عمل وکا سره پر پر عمل مباح ده ځان دغه نه بچکا د شی استعمال کوي دې شي د غلای خبر ده انده مله پاسکان ماسکان دغه وباخته یو حرام نه خبرده دلګنه هغه شریعت باندې غلط ګمان نه معجزات باندې غلط ګمان نه یا شریعت حکمات باندې نعوذ بالله د انسان ګمان پیدا شي ولر ګمان چری روجي کیسه پیدا دی رځین کې را شي او داسې کیسه شوبحات او ګمانونه اگر زئی مداغینه اغزان ساتل پکار دی د سیننه او البته امارات وی تفسیر قرطبی والا تفسیر قرطبی والا ذکر کړی دی هغه ی هغه ګوماننه چې داګه نزان بچکول واجب دی چې داګه د پارس امارات صحیحه نه او څه سبب ظاهر نه او ته په بیام ګمان کې ادا ګمان بیا حرام نه مثلا یو سړی دا چا دا کور روهوته تاته ولې دلنه نه د جنت سلامت تر شړستا سه دلیل تر شړستا ردی کور کې د شي راوختی د سدم درې لږه راغلي یا سبله مسلې میخه بیمارې دی راوختی یا سبې سلې دی نه راوختی هغه درځه کول او سمارت تر نشته اعتذر بل ته موې په خپل په غلط کور چې دی خو د کور رووته چې کمزې کې تفسیری قرطبي والوي سلامه موجود نه نه په اغاز کې بیا اګومان حرام دی واجب الاجتناب دی ځانته په چکول پکار دی او یو سړی دی هغه بل فرض صاحب د صلاحیته امانت والے را څرګرې نه پاره باندې فساد ګومان کول خیانت ګومان کول حرام ځکه ظاهر متبادل امانتدار انسان و غلط و و او یو سړی دی خلکو کې مشهور په غلطه خبرو باندې او شی وسره د خرسي خبر دا نه لګان ظاهر آرامت د دې چا مطلب دا را پټ کړي ظاهر علامت دا دي چې دغه د کاروکو چې کل امارات او امارات د ګندګي موجودي او بیا دغه ځکه کې ګنده ګمان وکړي شي نو دا هغه بیا غنجائش ته انو د دې خیال هغه پکارد وزن بچکول د بچکول لپاره انسان خدا نه چه خبر خوره کی بد گمان خوره کی پده که با نقصانو شی غبه تا نقصان نقصانو رسی مسئله بجودی شی نو که گمان باز ازای که پیدام شی اماراتی موجودم بی نو اغا داندورا کولنا خبر اماراتشتا علاماتشتا غل ده شه و سره ده اتی ورپس داندورا کی که ده شه نیره پت کری غل تا خورتی مقلال نمیلاوی بیا مکیتا که گنا نو بیا گمان که س او څنګه سمارات داغي وي نو په دې صورت کې امبیا دندور کول نه دی پکار هغه بیا انسان هغه ګناکه کیږي نو ځکه الله تعالی او پرمایل چې ان بعض ظن بعضي ګمانونه دی دي هغه ګناده یا استاد په شاګر باندې غوښه دا سبق نه دی یاد کړي دا ګمان درځایز دی دا هغه د اصلاح لپاره دی خبر ده طالبان و دې طالب میرا ګمان نه دی دا سبق یاد کړي نه نو دا د د اصلاح لپاره نېسلا لپاره یا د بل مسلوحات لپاره بل مسلوحات لپاره اغي کې اګونجایش اغښتہ ورپسې الله جل جلاله پرمای ولا تجسسو د دې معنی مې وکړه خبر ده ته تجسس مکه وای وګ مگر ځو خبره دوکه سن اڑم دی ستانه پټ خبره کې تل شي هغه سره ودريګي الکتا سو وای الک بس وای په خبره خبر ده ته دا څه کلام یې سوایي بعض کسان لړیږي تیرشم سلام پیوکه ما خبر نه ده خپل خبرې کوي زه یې خپلو کې لګیادین بیا په تداس نه کې د ته تجسس شروع کې څه شه ده دا مال ده دا جان ده دا هغه پټه خبره ده دا عزت ده دا بل مسئله ده بل مسئله ده بل مسئله ده یا چوب کې کول وړي او تاغه په سي ګرځي دا بنه کې خبر نه کنه چې دې شې سره هغه شرمنده شې لکه تاسو لمه یو مثال درکو آشه پپٹاکی او تی پیسگی خکاراکی دا اغده پرده پتول شن زلی جایزی او تی پیسگی خکاراکی خبر داندال مسلا یو مثال مثالی کوم یو زوی دی مطلب وادی ولکل دی خبر داندال کن او گنانگار نشه پرده زنان راوسته اگه لفصر آدی نا خبر داندال مطلب اغس پخی ماسوتن که او پلا رو پسی لڑی شه لکه خبر داندال کن بس خزه خاونه خو خپل مال مطلب حق یې دی خبر دا انده نو دا شی زونه مطلب دا سکه څه خبر چي وسړي ذاتی خبري جائز خبري او هغه په پټه باندې کوي هغه کې بیا وګرځو لاخ کارکل اشرا عن برسني ولا يغتب بعضكم بعضا او غیبت نه کوي یو مسلمان د بل مسلمان ولا يعتب بعضكم بعضا بعض دې د بعض غیبت نه سړې د سړیم نشي کولې خزه د خزم نشي کولې خزه د سړې شو سړې د خزه غیبت شو دابنګه کا ته غیب دغه په مال کې راو باسه پټ مال په سی خبره کې مال حرام دي د دې کغه ته دغه دین په سی کې کغه ته دغه شخصیت په سی خبر خبره نه یا ته دغه علم په سی یا ته د عمل په سی کې ارشه په سی کې غیب لګې په دې یا په اشاره سره کې یا په صراحت سره په جبهه سره کې خو هغه کیسه غیر برابر سي تک عم طور دا مزاج جوړ شو دا بندر خبره ځانته نا همکه د ما 3 څچا سره ودرګونه په سکه بالا می چپ سي بالا می خبره ځانته لګا او خصوصا په دې سي سیاسيات او دا به و ام چې په دې کې ډېرو ځان له ایمان او نیکام बर्बाद خبره ځانته نا حق نه حاصل او کس پسې اګه خبري হږي خبر ده لکنه الله تعالی فرمایي ولا تباذوکم بعضا بعضا بعضي له بعضي عبادت نک حدیث کې منازي نبی له سلام پرمایي ابو برزه اسلمي روایت ده چې نبی علیہ السلام سلام پرمایي يماشر من امن باللسانه ولم يدخل الايمان في قلبه اګه مسلمان نه صرف دجیب مسلمان نه چې منافقان اوز لته ایمان کوڅه ونه ده نو لا د مسلمانانو غیبت مګا اوله ت به اوات هم د اوات او پسې مط کې د بل <سؤال> د شرم خبر ته پهې لګېلی ډډ کوې ش یا نیشته خبر د ان که نه بیامت دی او کشته په کې ډډه بللانکې ملا دا وکلو یا پلانې کس دا وکلو او د دا وکلو دغ ې دا وکلو هغ ې دا وکلو دی پسې لګېدللی خبر د ان نه الله تهله پر د کارمه او نبیلس علاتو سلامو پرمل چې سو کومدا کرکې د بل مسلمان لر اورت په سیلږي نو الله جل جلاله به د اورت په سیلږي او الله جل جلاله به د اورت په سیدا سیلږي چې الله به په خپل کور کې دن رسوا کی خبر ده نتا له مدا کار اغان دې په کار خبر ده نتا له عبد الله ابن مسعود چې په اوکسراغه زيد ابن وهب وته پلانکی جره عبد الله ابن مسعود چبتا اوه لشی پلانکی جره داغه د ګری نه خو د شراب او ساس کیږي اغه ته ان نه نه عن التجسس پټ سيزونه پپټ اس کلی د تجسس نه منا کړي شو موږ بچا پسه تجسسو نکو موږ د دې نه منا کړي شو کسه داغه نه ظاهر شو او ما اولیدو نمنګ په با پاګې باندې بیا نیسل کو نریبت به انسان نه کوي اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه الله مثال ورکړه د غيبت دات یو ستن تاسو کې خوخی چې د خپل مرور وغوخوري په داسې حال کې چې عامړي پکرهتمو الله اذا خطه سو بد ګنه دا غیبت داس دی لکه انسان دخپل مل رو رو غا خوری او مثال اگه سرزک ورگو که که ملی نو کت دا اگه خواقی خوری نو پا زانو نو پویی اعتبار سره مل ده تا دا اللہ سنو نیسی راچهی دی نا خبر دین تا نا دک کرنگی خبر نه تو پسی شا تالا می دا مسله دا دکی دا مسله ده او د د مال حرام دی او د دا دا کل دغ کړی دي خبر هم د ته او پهې کتابونه ډ کړي دي د دا ل او د یو خو دا مثال دی دپره یو داې چون کېغا ما نوویشي دی یو مخصوص مثال در که چې څنګه دا د انسان پهطبییت کې انتاعکن د کار دی چې مل رو او چ اړ راوالی توړی کو کلی ته ی سری کې خوري د غبت بس داسې وه. ته هغه وای کی حلال کو هغه وخت چې کټ پلاوزان لري سره خبره اندل دلته یوه حدیث کې راځي چې بچی د زنا نزيحت ګناه خبره انداله زکات دچینو د્વાړه د زنا چې کای د્વાړه په خوشاله کې د્વાړه رازي خبره انداله او پپټ باندې کوي او تا دا بل تر بتا د غیبت ول چی غاجز خبروم نه چې تجا په سړمه خبره اندل بل اغب ادیبانی خوشاله نه چې د غیبت بیان غیب انسان اغپټی نزیو جنا نزینان د غیبت انتهای سخت ګنا نه او حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام برمائی چا روجه اونی سلا ما سواما من ظل یعکل الناس چا روجه اونی سلا و دی غیبت کی دی سر روجه نیسلی نا خبر دانتا دا لگا و دی غیبت پا گناہ کبیر والی کی دی اچھا اختلاف نشتا دا گناہ کبیر دا. او چې کوم انسان غیبت کوي ناګل پکار داری چې انسان د دینه صبر شي او دا پردې غوه خړه لغه پریږي غیبت د سړي چې لکه بس دغه شکی الم د غوه کټکې جنا او دا غوه خوري البته توبه به دې څنګه کوي نباځه علما پرمای د دینه توبه بس استغفار کافی دي چه داغه ده دا طرف استغفارو که یالله ده دو وقع می خوال لیلی گناه می کلی دا یالله یا ما پیراتو که او بازی ولمه پرمائی چه صرف پدینه کی چه چه پسی غیبت کلی اغا نبا استحلال که اغا پسی بزی اغا تا باوی چه تا تا سرما دا زیاده کلی تا پسی استابانه می غیب بیان کلی ده دا. داغه نبا بخنه واری او دا ول ماده دې پر حديثم پیش کئ نبی صلی الله علیه و سلم چې دا چا باندې ظلمی درو بل رور مظلمتیږي داغي عزت اغست یا سبل شي زمکه یا بل سو یا بل سو نفل يتحلل منه قبل الا قبل الله يكون له دينار ولا درهم داغي مخ کې مخ کې دې ربسه لळشي چې ویا ما ته حلال کا ير لا شو تل مې وله دې حلال کا دا لږې مې وله نوویللی سات د سلام پر می اخیررت نه راغلی د غې نه مخکې مخکې چې دینار او درهم ختم شي غته دی واپسیو کیا دی حاللوکې کی. او که داسې نی بیا چې اخت کې نیک ک نو د دو د زلم او د زیاتومره د نه به ن کې اخست شي او حساتې نو دهغې ګونونه بری چې چا غې بتې کړی دی د چا مکې خوړلی ده د چا لرګې را د چا شووتلی را وړه چې مترې را بل را وړی بلشي نو د د نیک به راوالي او چې د چایان راړی دی اغلی بیا ووررکې نه سلام پر مییل د پیسوو د خ میدونونه مخکې مخکې پیو سره لانج خ مکې د نیکل اننجته رانانه د انله د نه مخکې مخکې لا کار وکې نه نیک برغستې شيغلله بر کول شي کیک د ونونه بر بارات پې او دا صح حیث د بخاري دی نه دې وجه نه د شي نه دن بچکول البته یو انسان احقاره پاسک دی خلکو ته نقصان خطره ده او ته ویل شلګلا دا سړی داسې د دا. ځان ته بچکو معاملات کی یا قاضی له تللې او د سرسې زیاته کړي د قاضی مخ کې کی بیان کینو د غیبت کینې ما باندې د ظلم ما مسله د زیاته یا استاد لرالي دغه نه د مسلې ته پوسکه ار د خوماسره د عمل رنه خړلې په ستریګه پخ... باندې ته شم اغه ته بیان کې نو په دې صورت کې جائز دی لکه نبی صلی الله علیه و سلم د ابو سفیان خزران او نبی صلی الله علیه و سلم د رسول الله خو شوم دی او مال دومره خرچه نه راګی جیزما او ما بچو لکافی شي نو زه داغه دوه یا اجازه نه بغیر داغه عمل نه ساغهسته اجازه دا اغه نه خپل حق غسته شم چې هغه ته پته اغنه پپټ نبی علیہ السلام پر مې الفخوزی بالمعروف په خید طریقې باندېستا استاد زویله پر برابری نو د تعالی اویا چتنه سیهت کې زویری بچي د سره مکه نه د سړی صحیح نه دي د سره مکه یو سړی د مشوراله پلان کې لور ورکو څنګه نه هغه نبی علیہ السلام له اورا یو خوذی ته مشورات نبی علیہ دی ته پلان کې چیرې د خدای لاول دوګین نه کوزی خبر ده تعالی وته ده بلکې نه ده بډا ده lambda law uda re amal wesara nich da yaw lawldu ginanag de ribal sara sishta de na abewa ta bulu qaw ida dwaala pre dawa de dwaalo ta pegham ra legala khuda dwaala pre dawa nabiy le salatu salam wa ta bulu qaw ta we du sar nikau ka khabar de andaala no ba har hal charan mashwara ایا حب احدکم یو تن دستاس نه خوخی ان یا کول لحم اخي دا چی اوخري وخت ضرور خپل پداس حال کې میتن تن چ مړي پکريتم والله پرمای دا خبره تاسو بده غنه واتقوا الله الا نویرج ان الله تواب الرحیم یقینا الله چې دې توبه قبلون کرے کې چاکړي توبه وباسه رحیم او ډیر مهربانه دی پر دې حق واپس کې توبه وباسه او رحیم ډیر مهربانه دی الله جل جلاله بس نه یا ایو الذین آمنوا یکسانو چی معنی راولې ځتنی بو کثیر منو انی اجتنی بو دان بچکه کثیر منو ظن هډیر د ګمانو الله ان بعض ونی کینن بازی ګوانو نایس من دا ګنا ده ولا تجسسوا تا ستجسسم کوې وګمګرځو خبر ده تل کنه چې بل پس وګرځم خو پیر ازونه مر معلومه وای ولا یغتاب بعدکم جاسوسی نکویدم من هم کولی شم او جاسوسی کړی که تاسو د ټول ادارې سمره حکومت سرکاري ادارې دي ناغه کوم جایز ده ها څنګه چې نور مثالونو ورک با ځینو کې جاسوسی اغه جدا گنجائش تا چې مسلات ده پره لکه ملکی ادارې دی جاسوسی کوي کمزکه د عمل خلاف پروپاګاندا کوي پلیار د زوپ څخه جاسوسی کوي ابرہ چاکه پرل ایکسرسیس رکی نی راکی نی ناغه پس جاسوسی کی سبق نیا دای اغه پس جاسوسی کی خزرہ سمسله سره سخت موبایل له روغه غلط استعمال لږی موبایل ګوري روزانه چکی نو دې کې ګنا بلکې دا د باندې واجب دی چې خپل عزت حفاظت وکړي نو داغه په بیان دی ورخه دا اعتبار دی دا جاهز وله ت جسو جاسوسیمه کووا واللا یاته بعض او غبتې نه کوې بعضې ستاسوونه د بعضو بعض باز ستاسو د بعض نرو آیاحبو آخواښوي ح کومیوتتن لستاسو ا یا کولا خری چې خ له ماښ وښ درورپل په داسیال کېې نفکریتومو استفامین کاری دی دا سکنقو غی دا تا سبب دگانے واتقوا اللہ ویرگتا اللہ تعالینا ان الله ایکنان الله تعالی توابون تو بگبلون کدے رحیمن دیر مہربان دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت اللی متقین والصلاة والسلام على رسولی محمد وعالی وصحبی جمعین اللہم اہدینا و اہدی بنا و جعلنا سبب اللہ من اہدنا اللہم زیرنا بزینا تقیمان و رات نصیب کنده خو برکنده نصیب دنیا خیر رحمو کرم او چې تاسو ذکر عمل کول ته فکر نصیب چې کسان آوازوري الله ټول عمل کول ته فکر نصیب مسلمانان خپل دین باندې راولې بی دین نه مونږو ساتيان